Sziasztok ez az audioblog. Hát mi szólhatna az audioblog mostanság, mint az edzőteremépítésről. Hát, mivel ez a dolog foglalkozhat a legjobban, teljesen akaratomon kívül egyébként, ezért legtöképpen ebben vannak bizonyos storik meg ami részben olyan, hogy Azért, hát az idegroham az gyakran kerülget és kurvára lefáraszt az állandós tesz, meg az állandó idegeskedés. az biztos, hogy én építkezni nem fogok, meg ilyenek. Csak akkor, hogyha nyertem a loton és ráérek egész nap a parasztokat és odafigyelni mindenre. De van egy másik dolog is, ami vicces. Nem tudom, láttátok-e? Ez pár... Talán edzőválaszokba belinkeltem, de nem biztos, de a fórumban biztos, hogy beküldtem a Jajdecsújnya blogba az egyik kedvenc autómat, ami egy ilyen sárga, sárga, az meg hányadék, és hát körülbelül egy a Jajdecsújnya blog szerzőjének egy privát e-mailbe meg is írtam, hogy mit gondolok erről, és... Ki is került ez persze is. Jaj, a csúnya blog az hasonló egy kicsit, mint ahogy én vagyok az én blogom. Csak az én blogom az egy hivatalos blog. A Jaj, blog az nem tudom, hogy hivatalos-e, azt át venni. Csak szerintem ott nincsenek ilyen, hogy mondjam, tehát az annyira nem szoros kötődésben van. De igazából kurva mindegy, hogy milyen kötődésben van az, az a lényeg, hogy át venni. És én beküldtem a zöld hányadékot, mert... Euh, Zöldhányadik az nagyon csúnya, az egy ilyen tuning Opel korza, És kibaszott tocsmány szegény. De nem ezzel van a baj egyébként, hanem ö, azzal van a baj, és ezt bele is írtam abba az e-mailbe, amit írtam a srácnak, és ő az e-mailmet gyakorlatilag ö, kirakta. Tehát nem nagyon írt megjegyzést a történet, hanem kirakta az e egyez egybe Amit egyébként így utólag visszaolvasva, egész jó e-mail lett. Meg vagyok elégedve magammal. Egy ilyen kis kis amit kifejeztem a gondolataimat ezzel kapcsolatban. Talán nem az a bajom igazából, hogy valakinek Getironda autója van és hogy erre, erre büszke, és hogy ízlés vicamos, hanem inkább az fejezik ki legjobban az érzéseim, ezzel kapcsolatban, amit bele is írtam benne az e-mailbe, meg aztán meg is jelent hogy ez lehet, lehet egy pillanatnyi ízlés viccem. Tehát az ember ilyenkor én legalábbis jó indulaton azt gondolom, hogy nem biztos, hogy egy ilyen autónok a gazdálkodók egy köcsök csak azért, mert ízlés viccema van, de gyakran azért tévedek ezzel a jó indulattal. Van egy pár ilyen jó indulatú marha egyébként, mint a Bodó Imi, aki, aki mindenkihez nagyon pozitívan hoz. Úl, áll hozzá, ezt akartam mondani, csak hát ezek közben, és itt jár a szavak. Tehát um, a Bodó mi például nagyon pozitívan áll minden utolsó vagy a féreg kis Búzihoz hozzá, aminek egy nagyon rossz tulajdonos, ami kéne erről szokni, szerintem. Én nagyon jobban vagyok az imivel, szerintem nagyon jó fej, csak egy nagy hívbarom, és um, igazából Szózóztában nem, nem biztos, hogy jót tesz. Ő, ő bizonyos dolgokkal, meg bizonyos emberekkel nem érte, hogy nekem mi bajom van. Nem érte, hogy mi ebben az módon gagyi, mert mondjuk jön a fiatalokat is meg kell valamivel szólítani szöveg. Szerintem meg a fiatalok alapban azért nem kell hogy kellene a fiatalokra tekinteni, hogy degeneráltak, és csak a szar szemét érdekli őket. Különösen nem kellene őket erre ránevelni, és azt mutatni példának, hogy ilyen van. De mindegy ez már kanyargás a témától. Na szóval a zöld hányadéka nem az a bajom, hogy csúnya, hanem az a bajom, mint ahogy elkezdtem az előbb kifejteni, hogy, hogy gondolhatná az ember, hogy biztos nem gyökér a gazdája, de hát az. Az most ezt, amikor lefényképeztem ezt az autót, és beküldtem a jaj de csúnya blokkba, azóta is ottál egy centit nem ment, ő nem tudom, hogy hol tárolja a szarját, meg honnan hozza elő ilyenkor de most előhozta, és nálunk tudni kell, hogy kurva kevés parkolóhely van. Ez nagyon komoly probléma annak, aki autóval jár, hogy ugye elmegy dolgozni, haza jön, és nem tudja hova letenni az autóját. És akkor ezért állnak meg az út közepén, meg a falon, meg mindenhol, és ami nálunk egy katasztrofális helyzetet okoz, mert nem tudsz normálisan ha hazamenni, mint egy ilyen hülye videójáték, úgy kerülgetsz mindenkit. És ez kurva tud lenni, különösen a a beparkoló parasztokat, azokat le tudnám, darkon tudnám lőni simán. Nem értem, hogy a kibaszott rendőrség miért nem csinál ezzel semmit mellesleg, de mint mondtam, nem tudnak mit csinálni, nem tudnak hova megállni, mert egy-két ilyen büdös bunkó, mint ez a gyökér az zöld szarjával, ez lerakja oda az autója dísznek, de nem az, hogy elvinné egy hátsó parkolóhelyre, nem tehát az nem. Vagy a ukrán számos büdös köcsög a teherautóját, amit szintén ott tárol, és kurván nem viszi el hátsó nem viszik el oda, hanem ott, ahol te laksz, oda beállnak a bejáratba, aztán szarnak rá, hogy te meg hol állsz meg. Te meg aki ott laksz, te meg gyavagolj egy kilométert naponta, holott ő meg havonta egyszer használja a szaros autóját, Van két másik büdös gyökér is, egy Honda Civic, meg egy A Merci, ami... Állítom nektek, hogy fél éve egy centit nem mozdul de lehet, hogy már egy éve ott állnak. Szóval ez azért nagyon meredek. Itt a hóságon, és ennek a kis zöld hányadék tulajdonos gyökérnek, ennek van egy másik korzel is, egy rendszám nélküli roncs, azt is ott tárolja, mert hol máshol. Aztán a részen, ahol alig van parkolóhely, ezen kívül megszokott kipufogó nélküli hogy minimotorral a nélkül, mint a barom alá mázkálni. Ebből is látszik, hogy igazi gyökér szegény. Ezt hallottam egyébként az egyik szomszédtól, hogy meg is van rám sértődve teljesen, hogy, ezt, hogy miért bántam az ő autóját. Hát azért bántam az ő autóját, meg őt, mert egy gyökér ennyi. És örülök neki, hogy tudja, hogy én vagyok az, aki ezt leírta róla. És remélem, hogy fogunk személyesen találkozni, és akkor is megmondom neki, hogy egy büdös gyökér. Na mindegy. Visszatérve egy egyzőterem témára, hát itt azzal vívunk, hogy... Magyarországon érdekes jelenség az, hogy nagyon sokan panaszkodnak, hogy nincs meló. Például az építőiparban. És hogy van ezekkel a dolgokkal is. Igazából lehet, hogy nincs meló, meg ugye válság van, meg nincs annyi építkezés, meg nincs az emberek meg pénze. De tekintve, hogy ilyen szemét mocskos gánymelót csinálnak, ezért nem is csodálkozom, hogy ezeknek az embereknek nincs melója. Gyakorlatilag úgy néz ki, hogy ott kéne állom, egész nap is figyelni, ki mit csinál, és jön. De ez, ez konkrétan megtörtént, Sőt, hogy rá kellett szólnom, hogy baz meg, szedjétek már a kurva ajtóból ki az ajtózárat, mert lefestitek két csavar, nem kell lefesteni baz meg, mint 1977-ben marinéni, bükkösdarányi nyaralóját, amikor még ugye igénytelen paraszt volt a magyar ember, még nem látott ö, nyugati színvonalú dolgot, és akkor mindent, mint a barom lefestettek, meg összetaknyoltak. Na hát ez van körülbelül nálunk is, és... Ha tudtam volna előre, akkor gyakorlatilag szabadlát volna magam és minden egyes munkafolyamatot át kellett volna néznem. De én mondjuk elvártam volna, hogy itt valami színvonal legyen, mert ha én így végezem a munkámat, akkor biztos, hogy éhen döglenék, meg szerintem ti is. Szóval valami elképesztő, hogy ebbe az országban ezek a dolgok hogy mennek. Teljesen idegbeteg vagyok emiatt a dolg miatt, és egy csomó szar van, amit meg itt javítgatni kell, mert úgy lazánó lazánuk hagynák, tehát az, hogy bazd meg a beépített szeklént ráépítik a ganéra, és annyi eszük nincs, hogy fölmosanak meg ilyenek, tehát az így nem számít szóval valami hihetetlen, hogy ez a dolog hogy működik úgyhogy kurva sok apró szarakodás van még, amit, amit ki kell javítatnunk a teremben, funkcionálisan minden működik, jó lesz, nem akartunk sose festet csinálni belőle, meg ö, oxigénben lesz, meg luxuslófaszt abszolút de de azért valami színból, elvárható színvonal azért nem ártana, ha lenne. Úgyhogy emiatt én kurvára kész vagyok idegileg, hogy, hogy ilyen, ilyen dolgokkal kell foglalkozni. Számomra ez én elképesztő és hihetetlen, hogy, hogy ezen a szín, szinten működnek a dolgok. De mondjak valami érdekesebbet is, feljött a Kornél, itt volt pár napig és ő segített nekem, mert Ö, több, hát gyakorlatilag a, az üzlettársam, aki az építőipari beruházó, ő gyakorlatilag úgy sikerült, hogy megoldja a dolgot, hogy itt tételesen mindent elbasztak, amit el lehetett. Gyakorlatilag. És akkor mi javítgattuk a kornéllel. De amikor már a falat akartak a kornél megcsinálni, akkor mondtam, hogy nem. Tehát az, az meredek. De például idejött kettő ö, csávól lefényezni a gépeket, és Abszolút olyan szinten ganémelót végeztek, hogy, hogy én kurvára nem fizettem volna ki, csak szerintes ez nem az én sorom volt. Én kurvára egy bűrös vasat nem adtam volna, sőt picsár volna őket. Hogy a Norbi mit csinált, azt nem tudom, ami is érdekel, de az a lényeg, hogy mi javítgattuk ki. Gyakorlatilag több kárt csináltak azzal, hogy hozzájújtak a gépekhez, mint, mint hasznot. Úgyhogy a Cornélia javítgattuk ki a gépeket. Én már eleve mindent szétszettem, mert ezek a baromok, ezek úgy lefényezték volna, hogy még az üléstámla is rajta van a kárpit. Körülbelül ennyi a van, én mindent szétszettem. A KIG kurva jó volt, hogy ültem ott a teremben, és akkor ilyen vödörbenzinben én mostam el a csapágyakat, meg ilyenek, ezzel legosztam egy darabig. És akkor, ami gázos rész volt, azokat lecsiszoltuk, lejavítgattuk. Nem fényeztük újra az egész gépparkot, mert aztán nem lehetett, mert ezek a baromok olyan higítót használtak, ami miatt megmartam volna az előző festéket. Úgyhogy csak javítgattuk a gázos dolgokat. Most persze, ilyen nagy dizájn dolgok nincsenek, mert ki nem szarja lehet, tehát az egzőterem lesz, nem buzibár. Minden fekete. egyébként az is hozzátartozik, hogy szinte, szinte brutálisabb lesz az egész, mint gondoltam. De mert azért az ez a macz ez keményen néz ki krommal, Aztán van ami, ami horganyozva lesz, de ezt még nem tudjuk, hogy működik-e, mert, mert ahhoz a bizonyos alkatrészeket le kell homokfújni, és nem biztos, hogy az előző krómot le fogja tudni a homokfújó szedni róla, és akkor amit nem sikerül, azt meg megszintelezni fogunk feketére. Tehát lehet, hogy mondjuk ilyen húzózkodó fogantyúk, azok fekete szinterezettek lesznek, de az is lehet, hogy sima ezüst horganyzottak, még nem tudom, ez majd, ez majd így ki fog derülni. Nyilván ezek nem új gépek, tehát azt nem... Mondom, senki nem képzelte azt, hogy új gépekre van pénzünk. De hát a fenese gondolná, mert azt gondolnád, hogy mondjuk egy ö, normális új gép, az mit tudom mennyibe kerül és közben meg nem annyiba kerül, hanem sokszor annyiba. Tehát az árak azok horrorisztikus szinten vannak. A használt gépekre azt gondol az ember, hogy ó, te használt gépet megveszel 50 ezer forintért, hát ez erről, hogy nem kell. Tehát, nem, nem, során nem így van. Tehát nem lehet itt ilyen 2-3 millió forintokból összerakni egy edzőtermet. Valaki ügyes, és sikerült neki, de, de azok főleg így vidéken, ahol, ahol egy bizony szinten elmegy, és ez Budapesten meg nem, nem biztos, hogy működik tehát nem lehet nagyon csöves termet, ami, amit, amiben én szívesen edzenék, olyan csöves termet azt nem lehet csinálni igazából, mert üzletileg meg, megölöd magad rögtön Ö, nagyjából megvan a, van egy látványterv, kitaláltuk hogy hogy lesz a design de itt megint designban nem egy olyan dologra kell gondolni, ami, mit ilyen most mit mondjak, A4-es Audi, meg ilyen izé szép dolgok lesznek meg, nem tudom, abszolatlan nem. Nagyon funkcionális terem lesz. Ö, ha nem lenne szó, ez egy hardcore, akkor ezt használnám. Ö, de mindegy ilyen kopásálló, kék színű kopásálló álló, álló szönyeg lesz. Nem azért lesz az, mert ezt választottuk, hanem azért, mert ilyet tudtunk szerezni. Ö, ez egy ilyen speciális ipari Szőnyeg. Én már szeretném volna kiönteni az egészet ilyen, ilyen ipari padlóval, ami, ami gyakorlatilag egy ilyen marhajó dolog szerintem, és egyik teremben sem merik bevállalni, de, de kurva drága lett volna, úgyhogy, úgyhogy ez elmaradt. De mi, minden itt van egy pár olyan megoldás, amit nem mernek edzőteremekbe bevállalni, de mi bevállaltuk. Tehát mondom ezért némileg nem, nem lesz egy pillanatterem, abban biztos vagyok. Virág sem lesz egyébként. Már nem mindegy, szóval Korné itt volt, kurva jól el voltunk, nagyon sokat segített igazából, mert én marhára szétszedtem a gépeket, és bizonyos dolgokat összerakni nem egyszerű, és egyedül nem is bírtam volna összerakni. Tehát amikor leszedni, még le tudod okosan a mondjuk a láttalógépről ki a síneket, amin Amin azokat a csöveket, amin gördül az egész kocsi szerkezet, de azt összerakni egy ember, az már egy kicsit izmos. Úgyhogy meg egyéb megoldásokban ugyan rá is kell jönni, hogy mi hogy volt. Ja, mert hát azt mondanom, csak kell, hogy egyébként én úgy szedtem szét, hogy a gép mellé dobozba le volt rakva, vagy egy zacskóba felül, az, volt, hogy minek mi, mi az alkatrésze. Na most természetesen a melósok az egészet, amikor átpakoltak egyik zacskóból a másikba, mert hát olyan okosságok voltak, hogy például lerakták a szőnyegnek a felét úgy, hogy még nem ment a festés, és mondtam, hogy bazd meg ezt, mi a faszomnak kell lerakni mert még nekünk ott fényezni kellett meg minden, hát nem logikusabb lett volna a ezt megcsinálni, és akkor azon a tiszta uh, ajzat alá fóliázni azon lefényezni, és majd a végén lerakni a szőnyeget, a legutolsó dologként, de nem. Tehát ezek a ezek nem észre mennek meg logikusan, hanem így homályokörmódra így bele. Szóval például az öltözőben kettővel, illetve nem pontosabban négyel kevesebb szekény lesz, mert oda került egy radiátor, ami miatt ami miatt nem lehetett az alsó szekrényeket megcsinálni, mondom, akkor nem baj, akkor alul kettő a fölül meg fölfúrunk a falra kettőt, de az megint nem működik mert van egy ilyen szerelőakna, ami nyilván csak mi fogunk használni, ami, ami az államényezetben van, és annak a, azt a lukat, amit kivágtam, az pont oda kellett tenni, nem lehetett egy méter odébb, hanem pont oda kellett tenni a sarokba, de emiatt akkor most négy szekrényt bukunk, de a szekrény sor az most nem fog végigmenni, mert annyi már senkinek nem volt, hogy akkor hosszabb szekrényeket csinálják, vagy még egy tagotot tennjenek mögé, úgyhogy most a férfiöltöző jobb sarkában belül most van egy ilyen kurva nagy luk, ami... Ilyen freetikusan néz ki, és ilyenkor nézek, hogy baz meg, nekem kell ezen gondolkozni. Tényleg, tényleg, ennyire kibaszott hülye mindenki, hogy nincs ennyi esze, és hogy oldja meg. Ez szóval, valami hihetetlen. Ö... Voltunk közben, mert itt ilyen konspirációk vannak, tehát nekem például segít a Kornél is nagyon sokat, a Kati Béla is nagyon, segít, nagyon sokat segít, aztán közben a Kati Béla meggyűjtögeti a ö, gépeket, én meg segítek neki gépet szerezni, mert neki azért lesz neki is edzőterme, majd Böszörményben, Böcör, vagy Debrecenben, vagy mindkét helyen, remélem Budapesten is, majd meglátjuk, és ö, voltunk a Pintér felénél és a Pinter felé a Fitness 2000-ben ott valami géteket megvett tőle a... a Béczi, mert a Ferinek egy millió gépe van, és így mindig cselelgeti őket, vagy van, amikor elad egy párat, mert mit tudom én most például megvet valami seggépet a Béla, és van 16 darab másik seggép, most mondtam valamit, tehát iszonyú, iszonyú méretek vannak. És amiért durva volt egyébként, hogy a pinterest nem tudom, hogy ismeritek-e, sokan biztosan nem, ő a Fitness 2000-nek a tulajdonosa, ez egy 90-es évek elején épült Egyzőterem, lent van Erzsébetem, Erzsébet a Guba Csepeli bejárónál található, és az az érdekes, hogy én mondjuk egy két edzettem csak ott, mert nekem nagyon messze van, megint nem bírom azt a kifejezetten a hangulatot, meg azt a tömeget, ami ott van, azt én nem csipem. Tehát itt ilyen... Van egy pár szarjangó, aki azért odajár a fitness 2000-ben, nem akarok neveket mondani. De nem is ez a lényeg ez teljesen mindegy. Nem az a lényeg, hogy ez egy, gyakorlatilag Magyarország legkomolyabb edzőterme. Nagyon régóta is mindig is az lesz, tehát hatalmas ö, alapterületű, most azóta folyamatosan bővül, mert ez egy ilyen volt, valami gyárépület is ezt így be, beépítik egyre jobban a többi szintet. Így most gyakorlatilag az összes szint már be van építve, és hát most ha belegondolunk akkor ezt a pit-tér felé vezeti, már nagyon régóta gyakorlatilag. Én nem hiszem, hogy neki panaszkodni kell, hogy nem lenne tele lével. Nem arról van szó, hogy olyan hűlye sok pénze van, de neki már megijedhet is, hogy gondja nem lesznek. Egy olyan edzőterem után, ahol legalább 2000 járnak. És hát ő azért nagyon sok versenyzőt is támogatott, azt mindenki tudja, hogy a legkomolyabb e, csapat az mindig a pintér felé, mindig a Fitness 2000-es a legjobbak Magyarországon, hát ott tartozik a, a Toddonitól kezdve a Molnár de most így visszamenőleg a kisenőig e, rengeteg versenyzőről beszélhetnék. És ő nem tudom, hány éveset felé, gőzöm sincs hát valószínűleg 60 fölött van. E, folyamatosan édik csalódások, hogy támogat versenzőket versenyzőket, segít nekik és akkor gyakorlatilag hátba szúrják. Most nem régen volt egy ótvarmagy féreg, aki még ott az üzleti dolgaiból is ki akarta túrni. Nem is, de egy olyan olyanról beszélünk, aki a fiaként nevelt tulajdonképpen meg egy olyanról, aki, min, aki mindenneki köszönhet. De a dolog lényege, hogy, és amit ki akartam ebből hozni, hogy itt van a Pintér aki aki szerintem 60 elmúlt, nem tudom megállítaná hány éves egyébként és valamikor régen versenyző volt, aztán kamionozott sok évig, aztán elkezdte a termet csinálni, és ő azért tekintsük egy, egy ilyen sikeres vállalkozónak. De ott volt vasárnap délelőtt, és pakolta a gépeket velünk. És lejött, és nem, és nem az volt, hogy leszarja, hogy hozzá se hogy vagy valami, hanem neki a mai napig nem büdös a munka. És a mai napig odáll és, és pakolja a gépeket. Hogy kurvára nem kellene neki, le kéne szarni az egészet. De ő ilyen. És ezért akartam ezt az egész törzetet elmondani, hogy, hogy vannak ilyen emberek, akik, akik valahol kurvára igazi példaképek. Most nem is tudom, milyen műtétje volt valamit, meséljöd le ilyen horror, hogy valami az arccsontját megtámadtam, én baktérium, és a csípőjéből vettek ki csontot, és ültették az arcába. És most ott volt szó, vasárnap délet, és pakolta velünk a gépet. Szóval ez, ez a nem semmi. Nem... Nem mindenki, nem minden ember ö, lesz faszbuk ön önmagát mutogató kis buzi, hanem vannak azért közöttünk olyan példaképek, akikben pont ezeket az apróságokat kell becsülni. Nem is feltétlenül az, hogy mit értelem, meg mekkora edzőterme van, meg mekkora klubja van, meg hogy az év a legsikeresebb versenyző Magyarországon. A Fitness 2000 csapat volt mindig is a legsikeresebb mindenben, nem, nem is ez a fő lényeg, amit becsümölik kell, hanem még emellett megfogja és típeli a gépet. Hát ezen azért én így meglepültem. És mellesleg van egy... Van egy... Nem is tudom milyen, egy 68-as... Én azt úgy emlékeztem, hogy Corvette de nem, de lehet, hogy kamarul. Már nem emlékszem. Meg a Fedi az amúgy is némileg autóbozitát vannak benne ilyen, ilyen vonások is, de mondom... Amikor eszembe jut az a dolog, hogy én találkozok olyan emberekkel, akik így kurvára nézik, hogy a többiek cipekednek, és nem azért, mert mit tudom én, sérülések van, hanem mellett szelzúst akkor megnézem azt, hogy a, a, a melósok ott hagyják a ganét maguk után, de így nem gyengén, akkor, akkor így elgondolkoztató vagy meg, hogy kiből lesz végül is sikeres ember és miért. Ez egy, ez egy hozzáállás. Ez egy hozzáállás, amit nagyon sok helyen nem tapasztalunk. Különösen azért érdekes ez az a dolog, mert ebben a mai világban egyre több ilyen Meyer fasz van, aki így a semmire erőlkülik. És kurva nem ér semmihez, de az önmaga futtatása az, az nagyon megy. Tehát felmentek a YouTube-ra, találtak egy millió kis büdös gyökeret, aki még csak nem is izmos. De még ha izmos is, akkor is abból áll az élete, hogy saját magát futtatja, és akkor csinál magára a videókat, hogy ő most milyen fosza. De közben az égvágon semmi ez nem ért. Annyit ért, hogy edzeni tud, zabálni tud, meg esetleg húsz személyedző edző vagyok, és akkor ez nagy ez kell. A Cornélba is azt bírom marhára, hogy ő melózik. Tehát ő úgy készült fel, ebben a szezonban, hogy egyrészt ért dolgokhoz, tehát meg csinálni a gépeket, ami azért, azért egy ö, szerintem egy irigyelni való tudás, hogy legalábbis én nagyon nagyra becsülöm azokat az embereket, akik, akik ilyen dolgokhoz értenek, mert ez egy, ez egy hasznos tudás. Tehát a sok barom elmegy bölcsésznek tanulni, ö, ami egy nagyon értelmes dolog, mert a annak rengeteg bölcsésznek van szüksége, meg rengeteg ilyen hasonló naplopofaszra, Addig, addig az ilyen dolgok, azok így kivesztek, ezek így nem lettek értékesek, holott, holott szerintem ez kúrva jó. És ne történjen meg az, hogy egyszer majd az élet úgy alakul, hogy arra lesz szükség, hogy ki milyen ügyes, meg ki milyen tehetséges, mert vége lesz ennek a világnak, ami most van, hogy a faszbukon nyomoló kis büdös faszapoknak fog állni minden, és az fog számít, hogy kinek van nagyobb arca, meg ki nyomul jobban, meg ki nyal be jobban mindenféle tehetség, meg egyéb nélkül. Most egyébként a szinterezőbe megyek, mert mindig elfelejtek egy-két dolgot, tehát összeszedem a szinterezni való, meg hamokfújni való cuccokat, és az a kurva jó, hogy már voltam már még egyszer, meg kifelejtettem egy csomó cuccot, és most megint találtam. És ilyenkor kurva vagyok, hogy a rákfaszára el kell jönni ilyen dolgokért, de most az egy következő egy-két napban lazítok a teneme kapcsolatban, nem szeretnék idehőszeroppanást kapni, meg most a melósok sincsenek, mert ugye a faszavüzlettársam ő neki most kellett elmenni nyaralni. Tehát azért nem könnyű, a, nem könnyű az élet akkor, amikor nem a te hozzáállásoddal, ö, egyenlő szintű hozzáállású emberekkel kell együtt dolgoznom. Ez mindig is ez volt egy csomó dolog, hogy hiába akartam én, ha mindenki más szart bele. Persze, mondanom se kell, hogy amikor pénz jön, akkor meg aztán kurva lelkesedés, tehát pénz mindenki sorba tud állni, azzal nincs gond. És amikor meg kell csinálni dolgokat, azzal van gond, és én mindig úgy voltam, hogy soha nem érdekelt, hogy miben mennyi pénz van. Az érdekelt, hogy csináljam meg. A pénz az egy járulékos dolog, ami jön, Ha jól csinálod a dolgot, akkor a pénz az jönni fog, azzal nincs gond. Szarú csinálni, arra semmilyen mentség nincs, szerintem. Még, még az se, hogyha kevés pénz valamiért. Tehát én azt sem értem meg, hogy 70 ezerért dolgozik a közérben, és gyökér módon viselkedik a vezőkkel, mert legalább lenne egy sikerélménye azzal, hogy jól csinálja a munkáját 70 ezerért, tök mindegy, de így van valami. Ez olyan, mintha én nem hiszek az ilyen misztikus dolgokba, de valami szinten hiszek a sorsban. Bár nem tudom, hogy engem például a, a mérhoz mindig össze köcsökökkel, megbegeneráltakkal, van én vonzom az elmevedégeket, de azt viszont úgy gondolom, hogy akinek szara a annak olyan is maga az élete. Ezért az összes faszkalap, aki a, a zsidókat, a bankokat, meg az apja faszát hibáztatja az ő életére, az, az mind az én szememben egy vesztes. És ezek azok is maradnak mindig mert azt hiszik, hogy az életüket más valaki teszi tönkre, meg máson múlik, de adatokra rajtuk múlik saját magunkon. A körülményekhez alkalmazkodni kell, az ellen nem tesz semmit fölöslegesen ellenriállni. Ha az éjszaki sarkon laktál, akkor fölöslegesen ellenriállni, hogy hideg van, fel kell öltözni. Ugyanígy kell gondolkozni az, hogy most a bankok milyen hiteleket adnak és megdrágult a hitel, az egy olyan történet hogy ez alkalmazkodni kell vagy agy gondolkozni kellett volna előtte rajta hogy mit csinálsz mert azért az, az emberben alapvetően egy dolog benne kell, hogy legyen hogy nincsenek a dolgok ingyen nincsen ingyen hitel, meg nincsenek dolgok, hogy ingyen ö, nulla forinttal elhozok a útot, és akkor ez faszra lesz Mindennek megvan az ára és ha szarsz bele mindenbe ez a hozzáállásod, szarú csinálsz mindent, csak azért, mert csak azért, mert nincsen meg rögtön a jutalom, meg nem rögtön jó, nem rögtön éri meg, akkor ennek meg lesz az ára, hogy nem fogsz elérni semmit. Testépítés különösen ilyen játék, ha szarsz bele, akkor nem fogsz elérni semmit. Vannak persze szerencsések akiknek jó genetikájuk, és lófasz meg lófasz hozzáállással is jól néznek ki, de ők se fognak elérni semmit, ha szaradj bele. Rengeteg ilyen versenyzőt ismerek, aki szart bele, nem csinálta meg, amit kellett, kihasználta a jó adottság, eljutott egy darabig, de meg voltak a varra nagy vágyak, hogy ilyen van, meg olyan lófasz, aztán kurva nem lett belőle semmi, és eltűnt a picsába. Nézzük meg egy tódlanit, hogy miért tartott, ahol tart a hozzáállása miatt. Na mindegy, egy csomó dolgot el akartam mondani, de elfelejtettem őket. Ö, aztán közben meg is érkeztem. Múltkor egyébként megyek a színterezőhöz, csengetek, és megjelenek egy csávó, ilyen tetőtől talpig fehér porral borítva, olyan mintha meg beledobták volna a lisztbe, és így meg hömbörgették volna, hogy egy szakszóval éjek. És megláttam, és nem, nem bírom ki, de el kell helyezni magamnak és elkezdtem egy segítség-zombi támadás És hát nem tudom, hogy ezt ő értékelte, ezt a fajta gumort, de minden esetre faszamenó. Azért de ez megint kell egy idegrendszer, hogy ezt valaki szóval csinálja. Nem tudom, hogy volt az a fehér retek egyébként, mert uh, csak nem a szinter festék porszált bele annyira. Nem, ne lehet, hogy másodállásban pék volt. Vagy, mint nálunk, az egyik melós, aki igazából pék. És úgy szerelve videnagy, hogy ő pék. Tehát itt ilyenek vannak. Bár én sem vagyok egyébként papíron hivatalosan. Újságíró, ö, operatőr, vágó és ető sem. Ami szerintem abszolút a jót tesz. Ezt kell még mesélnem a site egy kicsit, csak nem tudom, hogy... Nem tudom, hogy beszéltem már róla, de lehet, hogy nem. Uh, vannak érdekes dolgok, hát nem lepődünk meg. Ugye próbáltuk a nem feltétlenül jellemhibás köcsöket beválasztani, meg az ilyen, önmagamat fényképezem a tükörből, gyökerek, ezek, ezek ugye nem valami nagyon értelmesek, mert neked nem sok dolgot tud használni. Uh, ha csak nem arról, hogy csináljon magáról fényképet a faszbukkal, és akkor ez mindenkit kurva érdekel. Telefonnal lehetőleg, mert annyira bal fasz, hogy nem tud szólni egy havernak de igazából így is bekerült egy-két érdekes dolog, vannak nagyon jó srácok hozzáteszem, tehát hogy ne gyó legyen a dolog, azért el kell mondanom, hogy vannak nagyon jó srácok nagyon lelkes srácok, volt aki annyira komolyan írtat ezt naplót, hogy utólag plusz emberként beraktuk tehát elvéleg ő nem is tudja ezt vagy nem tudta még akkor, hanem ki lett értesítve erről, hogy tovább jutott azzal hogy én gyakorlatilag kaptam egy felhatalmazást a nagyfőnöktől hogy azt engedek át, akarok emberként berakhatok embereket. Egyébként nagyon ügyeltünk arra, hogy ma igazságos legyen a, a történet. Tehát nekem több ismerősem is ment van a teszten, olvasóink, meg fórumosok, és egy gramot nem kedveztünk nekik. Sőt, volt olyan, akiről utolok, tudtam meg, hogy tanulok, éppen én ismerem a fórumról, csak nem tudtam, hogy ő az. De más kérdés, hogy ők komolyan is vették, ugye? mert lehet, hogy ez én hatásomra, de komolyan vették azokat a dolgokat, hogy mondjuk vezetjük a tesztnaplót, nem szorunk bele, meg ilyenek. És volt egy madár, például, amit így külön kiemelhetnék, aki, aki így közölte, hogy... Hát először is késő érkezett a díjkőztásról, ez nem díjkőztásról, hanem, amikor kiérdettük az eredményt hogy tovább, és akkor megkérdezte tőlem, hogy ő tovább -e, és hát mondtam neki, hogy kurvára nem jutott -e tovább, mert Basztá a Tesznaplóról, ugyanis a Tesznaplóban nem volt neki bejegyzés egy darab se. Semmi. Tehát leszarta. Ez meg alapvető, tehát ezt ötször elmondtam mindenkinek. De hát ő azt mondta, hogy hát ő, ő nem tudta, hogy a Tesznaplót vezetni kell. Hát mondom, ez kurva érdekes, mert én elmondtam tényleg legalább háromszor. Elmondtam a legelején a tájékoztatóba, elmondtam a végén, ez a kettő ez biztos, meg közben is elmondtam szerintem többször is de a végén szerintem el is ismételtem ez kétszer, csak hogy mindenki tisztában legyen bele, tehát ez gyakorlatilag ilyen szájbarágos volt. már nem is csodálkoztam volna elalszanak emberek, hogy itt tesznapló, tesznapló, ezt emlegetem folyton. Két dolgot mondtam egy többször, a tesznaplót, meg hogy hozni kell magának mindenkivel a gatyát a következő foltozásra. És Azt mondja a csóka, hogy hát minden most is elekisett a elleni akkor is elekisett, és nem hallottam. érdekes, mere közben is mondtam, meg a végén is mondtam a Tesznnaplót, de hát mondom, biztos, akkor az meg. És de mondom, legalább a tájékoztatóban is benne volt, úgyhogy nem probléma, de hát ő ezt nem olvast el. Hát gratulálok. És akkor utána oda jön hozzám, hogy hát ő tudom hogy ő hogy került ide. És azt hittem, hogy valami meghatott történet lesz arról, hogy az anyjának a halálos ágyán megígért, hogy tovább jutta vagy valami. De nem ez volt a történet, hanem ő közöttelenem, hogy ismer valami főnököt, és hogy neki tovább kéne jutni, hát engem nem érdekel, hogy te kit ismersz. De ezzel mi lettünk megbízva, én a nagyfőnök kereszek közvetlenül, kurvára lesz, mondom, hogy ki mit mond, meg ki mit akar, meg ki miről álmodozik, hogy ki jut tovább. Aki nem vezethet ezt naplót, az nem vezetett ezt naplót, azt viszlát, kész. Ennyi. És. Hát itt nem jutott tovább. Ja, és a, a schlussz poén az egészben az, hogy ez a csávó a fejlődésével nem jutott volna be. Mert úgy működik, hogy két körbe válogatunk. először kiszedjük a potenciális embereket, utána pedig ezekből az emberekből kivesszük azt, akik szerintünk nem. Tehát még gyengék, vagy, vagy, a, több, más, vagy a többiek jobbak inkább, tehát ez már verseny a többiekkel. Tehát azt vesszük ki először, akik úgy fejlődtek, mert úgy valamit látunk bennük, és utána kivesszük, utána még megversenyezhetjük egymással, és akkor szokott elenni, hogy két ember versenyez, hogy azt mondjuk a kettő közül valakinek be kell jutni, és két ember versenyez. És ez a csávó ugye ebben a körben már bejutott, de innen már rögtön kiesett, mert nem volt tesztnaplója. Ilyenkor megnézzük a tesztnaplót is. De egyáltalán ő úgy jutott be, hogy nem volt meggyőző a fejlődésed. Én azt mondtam, hogy a fizikum alapján én látok benne valamit, és a én egy szavazatom a három másikkal szemben azért annyit, hogy rábeszéltem őket, hogy tegyük be mert szerintem ebből lesz valami, ebből a csávóból És miattam jutott be tulajdonképpen egyáltalán. Én ezt utána meg is mutattam, mert amikor ő tarcoskodott, hogy ők itt ismerek, akkor leraktam elő a fényképeit, az ilyen volt olyan lett, és megkérdezném, hogy szerinted így továbbjuttatnám magadat? Ez alapján ott kezdődik. Tehát a tesztnaplót most megyük, ne, ne vegyük figyelembe, továbbjuttatnám magadat? És hát ő azt mondta, hogy ott hűn mögött, vagy azt mondta, hogy nem tudom mit mondott, és de nem mondta azt, hogy jó persze, kurva jó vagyok, bazd Tehát ezt kurvára nem mondta, és akkor leroktam mellé olyan képeket még, hogy látod, ilyen volt ilyen, és ezek se be, és sokkal jobbak nálad. És szóval miattam jutott el idáig a csávó, és akkor utána gyakorlatilag előrt ezt a dumát, és mondtam, hogy hát ez kurvára nem fog menni, és elment haza szépen, és utána felirikálta a faszbukra. Ha tudnánk, hogy mi, mi megy, tudnátok, hogy mi megy ott a testem, mert hogy ő íze, akkor ha ő leírná az igazat, és nem tudom, hogy mit szeretett volna ez a nyomoronc fasz leírni, hogy nem juttatuk be csalással, hogy nem volt protekció hülye hogy bejutnak, nem tudom, hogy szóval az valami hihetetlen. Azt nem tudom egyébként a sztori, hogy volt igazából, mert én egészen máshonnan is hallottam, én úgy hallottam, hogy ez valaki, egy külföldi partner, akart ezt a csókát elküldeni a tesztre, hogyha itt jól teljesít és jól ír, akkor majd dolgoztatják, úgyhogy valószínűleg ez a hülye fasz még bebukta azt is, hogy tehát gyakorlatilag a kis karrierét most aláásta ezzel a faszbukos gyökérkedéssel, kimoderálták onnan a picsából, de hát mi tudjuk, hogy ki ez a csávó, és hogy kell, hogyan kell hozzáállni, és ilyenek sajnos vannak. Tehát már az első nap hallottam vissza, hogy egy csomóan köpködnek mi, Mindenkinek gratuláltunk, és elmagyaráztunk nekik, hogy mi mindenkit továbbjutatnánk, de, ne, tovább de nem lehet. Egyszerűen nem lehet. És még olyan is van, hogy valaki jó, fasza, jó, fejlődött, de egyszerűen van nála jobb. Ezzel nem lehet mit csinálni. Ez valahol Lutri, valahol szerencsejáték. Benne van az is, hogy kit hogyan szeret a fényképező. De volt olyan csávó is, aki kurva egyértelműen nem perődött semmit, és elsőre azt hittük, hogy bazd meg ez tök jó. Aztán utána a kurvára le lehet venni a képről, hogy az első meg se fogta a, a nem csak És egyébként hozzáteszem, hogy szóltunk. Szóltunk, amikor nagyon gáz volt. Szóltunk, amikor a halálba görcsölték magukat, és úgy álltak be, hogy nem kell egy kicsit lazábban azért, de azért is szóltunk, ha valaki kurva flagmán lazán odáll, és látsz, hogy nem feszít semmit, mert azzal, hogy most nem a a karodat izé azzal, hogy lazak és nem feszíted meg, és utána meg és nagyobb, meg a fotóra úgy állsz oda, hogy nem feszítesz semmit, úgy állsz, mint egy rakászszer, és utána megfeszítesz, azt nem kurva nem fogjuk tudni eladni fejlődésnek, ezt mindenki látja, és mi is láttuk, és volt olyan csáv, aki első lát, és négyünk közül Hárman legalább azt mondták, hogy fú, ez kurva jó. És amikor megnéztük az arteit, és kiderült, hogy mit te van, én egy kilót se fejlődött, most mondtam valamit, akkor kiderült, hogy hoppá, ez csak annyi, hogy a csámol, nem már rendesen az előző képen, tehát direkt kurván nem fogja a pohzokat utána meg. Tehát az ilyen, ilyen fasságokat azért marhá végé kezdtünk kiküsszöbölni. De hozzáteszem, volt olyan is, aki nagyon jó fejlődött, ez pont fogyás volt, de nem tudtuk bejutatni, mert egyszerűen valamilyen kvótához próbáltunk ragaszkodni, hogy hány embert jutatunk tovább, hiszen 50 embernek kell tovább mennie, ez a jelenti, hogy a napi 40 embernek 25%-a, és ezt próbáltuk tartani, hát nem nagyon tértünk el. kell hogy megvolt Megvolt a jog arra, hogy plusz emberként bárkit továbbvinjünk, de azt azért akkor tettük csak meg, amikor nagyon meggyőző volt a képek közötti különbség. Mert lehet, hogy nagy volt a súlykülönbség, de ha ez képen nem mutatott, akkor az ugye nem tudtunk nagyon foglalkozni. És, de volt olyan eset is, amikor valaki kurva jó fejlődőt, látszottak a és csak nem meggyőzően annyira, mert voltak nála sokkal meggyőzőbb különbségek is fényképen és annak ellen én ezekkel az emberekkel nagyon szimpatizálok, és amikor kihirdettem, akkor volt olyan, akit külön megdicsertem hogy nem tudtuk sajnos tovább mert volt nála jó, jobb, de nagyon jól teljesített, és erre vágja nekem a pofákat szóval ezek ez ez ez hihetetlen dolgok számomra, hogy milyen szintű gyökélyen emberek vannak de hát ez van. Hát sokan úgy csinálják, mintha ez a sci ez teszt, nem ők kaptak volna valamit, hanem még ha ők nennének ezzel a szívességet, én nem tudom, nem, nem nagyon értem, hogy hogy van ez a dolog, de mindegy. Voltak egyébként munkás pillanatok, például az ilyenek, amikor elfejtették kihozni a mérleket, meg ilyenek, és nem tudtuk elkezdeni miatta. De viszonylag azért jól mentek ezek a dolgok. Szerencsére nem, nem volt nagyon gáz. Nem volt olyan rossz, mint 2008-ban, amikor aztán úgy akartak az emberek pózolni, hogy majdnem, hogy lementek helyett, lementek hídba, vagy nem tudom. A szar pózolás egyébként megint azért gáz, mert képek a képek értékelhetetlenek, másrészt meg, meg a hozzáállás tükrözi teljes mértékben. Özzel teszem, hogy a sci tech hogy azt szeretik utánozni, és azt nem nem mondtam el a múltkor, de lehet, hogy elmondtam, de remélem nem. És a kezembe egy szórólap, amin egy másik cég csinálható, és ez egyébként a marketing stratégiai okokból egy, azért egy kurva nagy hima, mert a termékteszt, az Magyarországon a sci A sci meg először, és mindig arra fognak gondolni, tehát gyakorlatilag, amikor valami hülye terméktesztet akar csinálni, akkor azt írja, hogy a szájteket reklámozza az ő saját terméktesztjével. De ez egy, ez, egy, ez egy fogalom. Maga ez a fajta termékteszt, ez olyan, mint a, mint a jacuzzi, amit jacuzzinak hívunk, de jacuzzi ez tulajdonképpen egy pesgőfürdő márka. Csak annyira népszerű lett, hogy ráragott ez a márka név. Egyre a kifejezésre, na most a sci-tech az egy ugyanilyen dolog, hogy minden ilyen transformációs termékteszt, az, az Magyarországon mindig is sci-tech fogja az emberek eszébe jutni, ezért teljesen feleslegesen előködnek ezzel más cégek, de ami kezembe akadt szórólap azon az arra högtem, hogy ilyen ordenári csalás képek vannak, tehát mi is csinálunk annyit, hogy egy kicsit keményebb a fény a következő fordulóban, vagy egyáltalán lássuk a különbséget, mert azt tudni kell, hogy mi kinyomtatjuk a képeket és azok alapján döntjük el. Nincs más lehetőségünk, mert ha nem tudjuk monitoron egyesére végignézekedni az embereket, mert ha mindjárt kirakod a monitorokat akkor túl kicsi lesz, akkor azért nem tud megítélni, ha meg egyet raksz akkor ugye nem tud hasonlítani a másikkal. Tehát ha ilyen páros versenysét tudunk csinálni kiesésesen, tehát ez, ez lehetetlen. Ezért az összes képet kinyomtatjuk, ilyen volt, ilyen lett, és akkor azt nézzük végig. És ha nem használunk kemény fényt, akkor a nyomtatott képen kurvára nem jön ki a különbség. De tehát itt nem kell, nem tudom, mire gondolni, ez egy kicsit keményebb fény, ennyi. De amikor ordenári módon bereknek olyan képet, hogy fény utána teljesen kemény. fény és az egyik, egyik képen az ember fehér, a másikon halálban van barnitva. Ami, ami nálunk is kell, tehát a, a második ö, fordulóra azért azt mindenkinek elmondtuk, hogy valamennyit azért napozza, meg barnolja, hogy ne legyen ott a kömüves tudom, amikor a, a kömüveseknél, hogy a pólónak a, meg a trikónak a nyoma ott van rajta, mert azért nagyon gáz egy fényképen. Ez nem biztos, hogy egy ilyen transformációs verseny végén az ilyen letképen egy reklámként úgy akarjuk találni, hogy valakin ilyen fehér foltok vannak, az kurva hülyén néz ki, tehát nyilván azért kell napozni. De amikor az első kép az gyakorlatilag a második kép barnítóval bekent, az első képen úgy áll, mint egy a szerencsétlenség, a másik képen feti, feszít, hát ennek miért lenne van. Akkor az első képen közeli, a másodikon meg nem, meg vagy fordítva, tehát ezek nevetségesek. És láttam egy ilyen szórólapot, ami egy ilyen teszt volt és így kurvára nem kellett rajta, hogy ezt mennyire kurvára nem értik. Hát ennyiből csinálnánk Photoshopot is, vagy lerajzolhatnánk, lerajzolnék egy pálcika embert, meg lerajzolnék egy kurva izmos embert, és akkor azt mondanám, hogy milyen izmos lett, tehát ez nem így van. Ugyan nagyon sok gyökér szeretne a tesz mögé csalást látni, de kurvára nincsen. Tehát ezek a dolgok, ezek valósak. Az, hogy persze, hogy hogy érik el, hogy hogyan lesz valakinek, Bitte kiló kilóval több a súlya, lehet, hogy az egyiknél éjszta, magát még nem ivott, a másiknál meg megivott 10 liter vizet, mélegelés előtt, az minket kurvára nem érdekel. Ez, ezek már ilyen kvázi él amit amik mindenben megvannak. Azért tudni kell, hogy a vízilabdások tévkedik egymásnak a pöcsét a víz alatt lehet, hogy nem látszik, mert nem néznek ki jól a tévében, de, de megvannak ezek az apró dolgok, amik, amik minden élsportra számítanak, és egy ilyen verseny, ahol 3-4 hét kell változni, az bizony nagyon hasonlít egy az nagyon kihegyzett dolog. Na, aztán betűnyezem már a marha váratnak egyébként naponta valószínűleg az ideg, meg a stressz az kifárasztott, most még el kell mennem kipofogót csinálni, mert ö, van egy van egy új ami menek az 50-es szarok a picsába mindegyik Ö, és most van egy rendesen durom egy 350-es TT Yamaha berúgós, mostantól azt mondom, hogy nekünk öniditeja van az buzi, és hát a kipufogója az undorító hangos sajnos és nem tudtuk megtömni gyapottal mert túl rövid a cső, nem lesz sokkal alkap kellett vennem egy DSZ gyári kipufogó hmm, hát ilyen könnyéktömeg van, hanem a a könnyék utáni résztől megvan és ezt rá kell mókolni valahogy Vémak Zsoltival ebben egyébként az a jó buli az ilyesmibe, hogy a parasztok megveszik a motort és akkor nekik okvetlenül zajongani kell mert mint egy idióta, nem tudom, ez ismerősé nektek mint amikor a hülye gyerek feszeng a Facebookon illetve a Facebookon, bocsánat rosszul mondtam és tehát ez ugyanaz tehát a motoros gyökér megveszi a motort és azonnal hangos kipofogot kell rátenni, tenni megideologizálják ugyanazra hogy a hangos kipofogó életet ment ami egy kurva fasság az ment életet, baz meg ha normálisan közlekedsz nem úgy mint egy homályokat gyökér melyem ezerre nem a városban tehát az ment életet ha normális vagy meg persze a többi is normális, de a hangos kipufogó az kurvára nem ment éltet semmit, mert hogy ideológia, hogy meghallanak hamarabb, hát a hangos kurvára házra felé terjed, tehát a motor szemből nem lesz hangos soha. legyen is nem annyira, mint amennyire elviseltetlen hátulról, hiszen arra felé fújja ki a hangot meg a kipufogó gázt. És én meg halk kipufogót akarok. És az a szerencsém, hogy a sok gyökér megveszi a motort ugyanan és kicserre a kipufogót a régiét meg megpróbálja eladni. De mivel a kutyának nem kell hal kipufogó, csak nekem, ezért euh, még azt is mondhatnám, hogy viszonylag van választék ebből, de az a lényeg, hogy vittesen olcsón. Tehát ez, ez, a, ez a dob gyakorlatilag alig használtan 10.000 forintba került, amit nem lehet ahhoz mérni, hogy mennyibe kerülne egy hangos kipufogó. Úgyhogy nem sokára halt lesz a TT, úgyhogy én majd tudok vele sunnyogni az erdőben, meg normálisan hazamenni, nem lesz daj a még Már csak azt kell megoldanunk a teremmel kapcsolatban, hogy a zseniális üzlettársam kihagyta belőle az betonozást, és emiatt a lerakszik képzésmutatok a döng a ház. Ez egy nagyon-nagyon komoly probléma, ez csak annyira idegesít, hogy alig birokaludni miatta. De hát. Valamilyen a hangszigetelő, illetve ütés eszközt kell majd alkalmaznunk. Mit tudom én, mosógép alá gumit, vagy ilyesmit, ami persze viccesen hangzik, de ugye a mosógép alá egy komoly tud és nagyon drága. 9000 forint per négyzetméter. Na most, ha ezzel be kell akarni azért a fél edzőtermet, akkor azt szeret adni, hogy ez mennyibe fog kerülni. Mert akárhogy is nézzel ebből 50 fél millió forint, és hát itt 50 nézetméter az még nem is sok, hiszen ha csak lerakolnak -e a Google állvány mellett, lerakolnak-e földre egy tárcsát, az már döng az egész házban. Minden kurva lap szül egy újabb problémát, ezt nagyon-nagyon szeretem. Tök jó lenne már végre nyugodtan élni, úgyhogy csinálom a dolgomat és nem kell semmi stresszelni, de hát ez úgy néz ki, hogy még jelentősen van. Na ennyi volt az Audioblog, legközelebb igy igyekszem jelentkezni majd. Sziasztok!